повідомив Кирилову. «Самі розумієте, ми вимушені затримати вас, щоб з'ясувати всі аспекти справи». Кирилова не відповідаючи кивнула, а майор роздратовано потерпить борідті. «Чорт, як він сказав аспекти справи? І чому ця людина іноді не вміє просто висловлювати свої думки?» Козюренко сидів на дивані і зацікавлено гнукав, поки Шульга доповідав про обшук у домі Кирилової. Пройшовся вздовж кабінету, зовсім похлоп'ячому намагаючись ступати лише по лінії паркету, яка тягнулася вздовж кілимової доріжки. «Гадаєте, Кирилова не знала про коробку з грішми?» – перепитав. «Так мені здалося». «Може бути. Балабан ноза. Але ж де він узяв ці гроші?» «Спочатку я подумав, збув, украдене, у недбайла». Однак тих речей було тисячі на дві, ну на дві з половиною. Крім того, пачки асигнацій по 50 карбованців. Не такий балабан дурний, щоб ходити по магазинах і міняти гроші. Хтось може і запідозрити. «Поговоримо з Кириловою. Може, вона що скаже?» Полковник сів за стіл. «Накажіть привезти її». Кирилова вже оговталась, встигла поміркувати над ситуацією і виробити лінію поведінки. Вона сиділа, міцно столивши губи і поклавши руки на коліна, дивилася просто перед собою і відповідала коротко, добре все обмірковуючи, перш ніж щось сказати. «Ми ведемо попереднє слідство Кирилова», – почав полковник. «І я ще не знаю, в якій ролі в ньому фігуруватимете ви. Принаймні, нам слід з'ясувати кілька обставин. Сподіваюся, ви допоможете нам, бо це і в наших, і в ваших інтересах». Леві губи Кирилова. «Ви твердите, що знайдена у вас коробка з грішми не належить вам». «А тож, як вона потрапила до вашого погреба?» «Не знаю». «Хто крім вас лазить туди?» «Дочка». «Ну ще брат». «Олексій Балабан?» «Так». «Дочка могла заховати гроші?» Губи в Кирилової розтяглися в зневажливій посмішці. Певно, за все життя не побачить таких грошей. А Олексій Балабан? Це він! Раптом зірвалася на фальцет Кирилова. Він, тільки він! Обвів мене круг пальця, я його годувала, обпирала. А він обдурив мене, паразит клятий. Так уже й обдурив. А золотий годинник? Чого він вартий? Нехай сотні. А я на льошку скільки витратила? «Отже, Кирилова, ви вважаєте, що гроші у вашому погребі закопав Олексій Балабан?» «Де він міг узяти таку суму?» І знову кутиків губ Кирилової торкнулася призирлива посмішка. «Може, знайшов?» – відповіла Яфідно. «Такі гроші на дорозі не валяються, заперечив. «Проте ми ще повернемося до цієї теми. Скажіть, будь ласка, часто бував у вас Олексій Балабан?» «Так». Відмагатися не було рації, і Кирилова визнала – не виженеш, брат усе-таки. Коли був в останній? За два дні до цього, до арешту. Звідки дізналися про арешт? – швидко поцікавився полковник. – А я у Городянці була, діло мала. – Так, діло, – іронічно сказав Козюренко, який вже чув від шульги про діло Кирилової. «А ви не пам'ятаєте, чи був у вас Олексій Балабан 10 травня?» «Десятого? Може, й був?» «Це відразу після Дня Перемоги», – уточнив Роман Панасович. «А, – пригадала Кирилова, – приїздив. І на свята був, і наступного дня. Пішов, правда, десь близько полудня. Я йому ще карбованця дала. Сидів без копійки, а мені що, карбованця шкода?» «У вас гарна пам'ять», – підохотив її полковник. Однак Олексій Балабан твердить, що і 9, і 10 травня хворів, і нікуди не виїжджав із городянки. Кирилова пограла пальцями на колінах. Більше нічим не виказала своїх почуттів. Що їй до льохи, до цього пукитька, мати стільки грошей і не поділитися з нею? Вона так заховала б їх, що навіть полк міліції ніколи не знайшов би. Злість на Льоху, який я шукав її, піднялася у неї. І Кирилова мовила твердо, бреше, Льоха, їй бо бреше. Та й дочку мою спитайте. Гуля у нас Льоха Дев'ятого.